Na leo katika kitabu hiki tunachoendelea nacho Fadlul Islam tupo katika anwani Babu ma jaa fi islami wa fadli ghuraba ukurasa wa 46 Leo tutazisoma katika darasa yetu nusus za kisheria zilizokuja katika kuelezea gurbati alislam ugeni wa huu islam wa fadli na ubora wa wale watakao ni wageni uislam utarudi kuwa ni mgeni kama ulivyoanza ukiwa ni mgeni na mtume sallallahu wa wasallam akasema pongezi au hongera kwa wale ambao pale uislamu utakaporudi kuwa ni mgeni wao wakaonekana ni wageni hongera yao kwa hiyo leo insha Allah, tutasoma somo letu chini ya anwani hiyo kama nilivyoeleza mwanzo kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi rahimahullahu ta'ala, utaratibu wake katika rasaili zake nyingi ukisoma unakuta anataja unwan chini ya unwani anataja ya adilla yani haingizi maneno yake mengi unwani hii mlango ambao anaelezea ubora au ghurbatul islam na hizi ni katika bishara za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapiga taswira ya uislamu utakavyokuja kuwa katika akhiru zaman Zama za mwisho Uislamu utarudi kuwa ni mgeni Kiasi kwamba wale watakaokuwa wameshikamana na Uislamu sahihi wataonekana ni wageni katika jamii wataonekana wana mambo ambayo hayaendani na matakwa ya watu kwa hiyo wataonekana ni wageni ni wapya wataonekana ni watu wenye misimamo mikali wataonekana ni watu wanaikhalifu jamii sasa mtume akawapongeza watakaosomeka someka hivyo katika zama hizo Fatuba lilghuraba au kama alivyo sema Sheikh katika anwani wafadhlul ghurabai na ubora wa wale watakaoonekana ni wageni Sheikh ameanza kwa kunukuu aya katika surati Hud yani chini ya hii anwani yake aliyoiweka akaanza kwa, kutua, kwa kututajia aya sita katika surati hud pale aliposema wa kaulillahi ta'ala falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum aya hii ndugu zangu katika iman wameelezea wanawachuoni wa tafsiri الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الذي هو مشهور تنادى تفسير ابن كثير انا اسمع معنى هي ايه فلولا كان من القرون يقول تعالى فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من اهل الخير yanehouna amma kana yaqa'u bainahum minash-shururi walmunkarat walfasadi fil-ard Yeye ibn Kathiri anasema aya hi Allah jalla wa ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana Anamsimlia taarifa za nyumati zilizotangulia lakini ndani yake mna ujumbe kwa umma wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao ndio sisi Allah namsimlia mtume sallallahu alayhi wasallam kuangamia kwa nyumati zilizotangulia. Lakini vile vile salama kidogo iliyopata ni kwa sababu ya wachache waliokuwamo wakabeba jukumu la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndiyo Allah alisema illa kalila mimman anjaina minhum. Falaula kana min alqurun ay fa la wujida mina l l min al quruni wasingepatikana katika karne zilizotangulia min qablikum kabla yenu kunini wasingepatikana katika karne zilizotangulia bakaya min ahli lkhair. wachache waliosalia miongoni mwa watu wa watu hawa ikawa kazi yao ya na hauna amma kana ya baina wanakataza yale yaliyokuwa yanatokea baina yao miongoni mwashari miongoni mwa munkar miongoni mwa ufisadi waka wakataza ndugu zangu jamii yote pahala popote inapokosekana kundi lenye kuamrisha mema na kukataza mabaya jamii hiyo inaelekea pahala pabaya sana na lile kundi dogo linalofanya kazi ya kuamrisha yaliokuwa mema na kuyakemea na kuyakataza yaliokuwa mabaya hilo ndilo kundi bora. Na mara nyingi wanakuwa ni wachache. Na hao wachache Ndiyo sababu ya kusalimika wengi kama utakavyokuja kuona katika hadithi. Katika jamii hao wachache wanaokemea mabaya yenye kufanyika wakawahimiza watu na kuwahamasisha katika mazuri yanayompendeza Allah hao wachache ndio sababu ya heri inayokuwa ikipatikana kwenye jamii ile wanapokosekana aidha wakabezwa wakashambuliwa wakadharauliwa na wao wakifika pahala wakaacha hiyo kazi huo umma unaenda kuangamia au hiyo jamii inaelekea kuangamia sisi umma huu wa mwisho umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeitwa kuwa ni umma bora kwa sababu hiyo hiyo kwamba tunaamrishana mema na kukatazana mabaya Nyumati zilizotangulia walioungamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni watu ambao hawakatazani mabaya Inafika pahala mtu anasema inanihusu nini Shauri yake, au inaonekana kumkataza mtu mabaya anayofanya ni kama kuingilia uhuru wake ndio Allah anasema anatusimulia kuhusiana na Bani Israili lu'ina alladhina kafaru mimbani Israila 'ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam thalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahauna 'an munkarin faaluhu, la bisa makanu yasnaun Wamelaniwa wamlaaniwa wale waliokufuru katika bani Israil kupitia nimi za mitume wao Nabii Allah Daud Nabii Allah Isa ibn Maryam Allah anasema dhalika bima aswau asaw izulana anayeliyopata ni kwa sababu ya kuwasi kwao na kuchupa kwao mipaka kisha Allah kaainisha baada ya kutaja kuasi kiujumla, alafu akaainisha kosa kubwa lililowapelekea kulaaniwa kanu la yatana hauna munkarin wa walikuwa hawakatazani maovu walikuwa kiafanya hawakatazani anamuona mtu mwenzake akifanya madhambi fulani maovu kaba'ir machafu hilo halimzuii kumfanya ndio rafiki yake wa karibu Hali mzuui kuendelea kukaa naye, kuongea naye, kushirikiana naye, kusema naye. Hapa kuwepo kuchukia kwa ajili ya Allah haikuwepo iliondoka hiyo. Sasa na Allah Jalla waala Ala ana ghera. Ghera ya Allah ni kuona mipaka yake inavukwa. Na Allah akikasirika, akiadhibu hakuna wa kuzuia ya adhabu yake. Kwa hali hiyo ndugu zangu Salama tuliyonayo sisi katika jamii yetu katika nchi yetu katika mataifa yetu ni uwepo wa wale ambao wanaamrisha mema na kukataza mabaya hii ndio salama yetu lakini kwa kawaida watu tabia zao wanawapenda wafanyao mema hawapendi waamrishao mema Yaani ukiwa ni mzuri unafanya mambo mazuri watu watakupenda. Lakini ukiwaamrisha watu wafanye hayo mazuri kwa maana uwakataza yaliokuwa mabaya unatengeneza uadui. Na ndio maana kazi hii ya da'wa ya kuamrisha mema kukataza mabaya tumeusiwa sisi tulioibeba tuwe na subira. Katika wasia wa mzee Luqman anamuusia mwanae alimuusia kuamrisha mema. Sawa sawa ya bunayya aqimissala. Aha wa'mur Wa bilma'ruf wanhā 'anil munkar wasbir 'ala ma aswabak. Ee mwanangu simamisha swala tano. Wa'mrishe mema. Ukataze mabaya lakini uwe na subira. Kwa yale atakayokusibu kutokana na hilo jukumu la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa nini? Kwa sababu watu wampendi wataona unaingilia uhuru wao kwa hiyo uwe na subira kwa yale kusibu. kwa hiyo allah jalla wa ala aliposema illa kalilan minhum illa kalilan mimman anjaina minhum kwamba isipokuwa wachache walipatikana miongoni mwao katika hizo nyumati zilizotangulia wachache wa aina hiyo ya kuamrisha mema na kukataza mabaya lami yakunu kathiran au kathirin hawakuwa ni wengi walikuwa ni wachache wa humu alladhina anjahumullahu inda hululi ghirahi, ghairihi, ghirahu na hawa wachache ndiyo Allah aliwaokoa pale ilipokuja ghaira yake yani ilipovunjwa maamrisho yake watu wakachupa mipaka yake Allah alipokasirika wale wachache aliwaokoa ambao walikuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya. Walihadha amara Allahu Taala hili umma thi sharifa. Kwa sababu hiyo ndiyo Allah ameamrisha umma huu uliokuwa mtukufu ay yakuna fiha man ya'muru bil ma'ruf yanha 'anil wa katika huu umma walaw ana'muru bil na kukataza matendo mabaya. Pale aliposema Allah katika Ali Imran Ayah ya 1 na 4 Bismillah. Wal takum minkum ummat yad'una ila alkhair wa yamuruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaiha minkum ummah naliwemo miongoni mwenu kundi kundi ambalo yad'una ila alkhair Wanawaelekeza watu katika khair wanaelekeza na kulingania yaliokuwa yaheri waamuruna bilmaruf na watu hawa kundi hili wanaamrisha yaliokuwa mema yanayompendeza Allah wayenehona anilmunkar na wanakataza maovu yanayomchukiza Allah waulaika na watu hawa wachache wenye kufanya kazi hiyo humul muflihun ndio wenye kufauru. Bali katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia Inan-nasa idha raawu munkar hakika watu ikifika wakati wakaona maovu yanafanyika falam yughayiruhu waka kuyaondoa hawakuyazuia hawaku hawakukemea au shaka an ya ummahumullahu bi'iqabin inaogopewa au inakaribia Allah jalla wala waeneza wote kwa adhabu zake adhabu zikija hazitobagua na hii hadithi inafasiri aya tunayoisoma leo falaula kana minal quruni min qablikum ulubaqiya yanehuna anil fasadi fil ardh Lau halikuwa katika karne zilizopita kabla yenu, ulu wachache watache waliobakia na hauna anil fasadi fil ard wanaokataza ufisadi hapa duniani wanawazuia watu wa ufisadi ufisadi wao wanawazuia watu wa kufru na kufuru zao lau kama ingelikuwa hawakupatikana pamoja na kwamba ni wachache wakawa wanakataza yaliokuwa machafu wanaamrisha yaliokuwa mema basi umma hu yanakuwa upo katika hatari Al-Allama Sa'idi rahimahullahu ta'ala al Sheikh Abdul Rahman katika tafsiri yake inaitwa Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri kalami Mannan mashuhuri kama Tafsiru Sa'idi ana maneno yake anasema kuhusu hii aya anasema lamma dhakarallahu ta'ala pindipo alipotaja Allah mutukufu ihlakal umamil mukaththibati lirrusul alipotueleza Allah katika Qur'an namna gani aliziangamiza nyumati zilizowakadhibisha mitume wake wa anna aktharahum munharifun wengi wao walikuwa wametoka katika njia sawa hata ahlul kutubil ilahia hata wale walikuwa wameteremshiwa vitabu na wao kisha akataja akasema laula annahu Lau kama si kwamba yeye Allah ja'ala fil quruni al aliweka alijalia katika karne zilizotangulia bakaya, watu wachache waliobakia min ahli al katika watu wakhiri, ya yad'una ila al-huda wanawalingania watu katika uongofu wayanhauna anil fasad wanakataza ufisadi na maovu fa min nafihim ma baqiyati bihi al manufa yatokanayo na hawa wachache wanaokataza maovu na kuamrisha mema ndio dini nasalia tunaelewana vizuri hawa mashekh madu'at walinganizi walimu wa madrasa hawa ambao kazi yao ni kusomesha dini hawa ambao kazi yao ni kuwahutubia waumini na kuwakataza yanayomchukiza Allah na kuelekeza yaliyokuwa mazuri hawa kupitia wao ndiyo dini na baki salama huwa mimi napenda kusema ukijikuta unaishi pahala ambapo inapita siku wiki mwezi hujasikia mawaidha sio pahala salama pa kuishi kwa mujibu wa imani yako ni pahala hatari lakini pili ukiishi mahala ambapo hakuna madrasa ya kumpeleka mtoto wako akasome dini yake na we uko bizi na kutafuta rizki, Umekwisha kiimani umekwisha. Hapa fai. Kama kuna uwezekano wa kufanya hijra hama. Lakini katika mambo yanasikitisha hawa ambao ndio sababu ya kubakia imani hawana thamani yoyote katika jamii. Jamii haiwajui kabisa, haiwatambui. Lakini si tunasema waendelee na tutaendelea kwa sababu Jamii kama haikuwatambua lakini Allah anawatambua inatosha. Inatosha kwa sababu jamii haiwezi kuwasaidia chochote. Alafu mwisho wa siku ni kwamba Allah Jalla wa Ala sote kwa pamoja amedhamini riziki zetu. Sote. Katika Hadithi al na da, hadithi hadith inabambumtum anasema ruha qudus nafakha fi rouhi bi anna lan tamuta nafs hata tastakmila rizqaha tuma alipewa maelekezo hayo kwamba haifi nafsi mpaka riziki yake ikamilike au tuspate tabu katika mambo ya riziki lakini ingependeza kama jamii ingelijua thamani ya hawa ambao ni sababu ya dini kubakia Kwa hiyo Sheikh Abdul Rahman katika kufasiri aya hii kwenye kitabu chake Tafsiru Siddi Taisirul lkarimu Rahman fi tafsiri kalami Mannan akasema fa hasala min inapatikana kupitia manufaa ya hawa wachache ma baqiyat bihil adyanu dini zinabaki kupitia hao wachache walakinnahum qaliluna jidda. ni wachache mno ukilinganisha na jamii ni wachache mno lakini kupitia wachache Allah anajalia dini yake inafanyaje inabakia waghayatul <tellan> amri annahum najaw biatibaihimul mursalin na mwisho wa siku ni kwamba wanasalimika na wanaokoka kwa sababu ya kufuata mitume wa qiyamihim qamu bihi min dinihim na kule kuisimamia dini yao ya Allah subhanahu wa ta'ala wa bi kauni ajraha ala aidihim kwa kuwa wao ndiyo hoja ya Allah kwa hiyo jamii Allah na, anazungumza kupitia wao Allah anazungumza na waja wake kupitia hao wanaofikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala liyahlika man halaka an bayna man haya an ili Mwenye kuangamia aangamie hali ya kuwa anajua na atakayeokoka awkoke hali ya kuwa anajua Sasa twende katika hadithi wa an Abi Hurairata marfu'an kutoka kwa Abu Huraira hadithi anaisimlia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kwamba Mtume amesema bada al-islamu ghariban umeanza uislamu ukiwa mgeni wasiyعود ghariban na utarudi kuwa mgeni kama badaa kama ulivyo anza fatuba lilghurabai pongezi hongera kama tutakavyokuja kuona tafsiri ya neno tuba limefasiriwa tafsiri nyingi wako waliosema janna Wako walisema tuba ni mti katika janna. Wako waliosema tuba kwa maana ya hongera, kufauru, mafanikio. Lilghuraba'i ni kwa wale watakaoonekana kuwa ni wageni. Hadithi rawahul imamu Muslim. Nirudia hadithi. Baada al-Islamu ghariban. Umeanza uislamu ni mgeni. Wa sayuudu ghariban utarudi kuwa ni mgeni kama baada a kama ulivyoanza Fatuba pongezi lilghuraba'i kwa wale wageni katika zama hizo utakapokuwa unaonekana ni mgeni kabla hatujaingia kwenye shere ya hii hadithi kwa upana wake tuulizane tu uhalisia tuangalie jamii yetu tuliyomo unaonaje mtu ambaye anasali salatano watu wanavyomtizama Siende mbali zungumzia swala tu yani mtu anadum na swala tano Kwenye jamii ya watu waliwacha swala, kwenye jamii ya watu ambao wameshughulishwa na dunia, kwenye jamii ya watu ambao wanaskia adhana inaadhimishwa wako kwenye biashara zao. Paka inakimiwa wako kwenye biashara zao, mpaka swala inamalizika wako kwenye biashara zao. Unaonaje yule ambaye anaonekana Allahu Akbar Allahu Akbar wanafunga duka? ni kiasi gani cha maneno ya kejeli anayokutana nayo Ah wewe siku hizi na wewe umekuwa imam Sindio kule kuaya atambia wewe na wewe siku hizi ni imamu. Eh Yule <laughs> atakaa mashaallah mutowa sasa mutowa sio kwamba anakupongeza yani ni kejeli tu Wengine waza akasema bora sisi tusio swali nyinyo nyo kuswali ndio nyema matatizo makubwa nani alikuambia we ni bora unaacha swala? Mtume anasema tofauti yetu na wale wasiokuwa Waislamu ni swala. Ukiaacha umekuwa kafiri. Unasema bora? Yaani bora kuwa kafiri? Sasa sikwambii kwenye hizi ibada nyingine ambazo niza kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Uislamu unakuwa mgeni katika jamii kadiri watu wanavyokuwa mbali na mafundisho sasa wale wanaoshikamana na ile mafundisho wanaonekana ni waajabu. Ni kuswali swali tu ndio maana mna hali ngumu za maisha ndio maana mko maskini tu kuswali swali tu. Kazi yenu kuswali tu. Hayapo maneno hayo. Yapo. Na wakati mwingine anaweza kuwa anazungumza na watu ni waislamu. Dio maana una maendeleo wewe kuswali tu. <laughs> Unaonekana mgeni. Sasa sikwambii ukishikamana na sunna Nyote mnafahamu sunna ilipoingia kwenye maeneo yetu wale walishkamana na sunna majina waliopewa Mfano sunna za kimavazi hizi za kimonekano mtu kufuga ndevu eh? Kuto kuvaa isbal majina mnayajua mengi tu ya kejeli ya ovyo lakini bali jamii ina kunyanyapaa, inaonekana nyinyi watu ambao wa kidzamani hamstahiki kuishi kwenye zama hizi za watu wamestaarabika, wameendelea nyinyi mna bado mna mambo ya kizamani. Hivo. Fatuba mtume anasema pongezi. Hongera kwa wale watakaoonekana ni wageni. Bada alislamu ghariban. umeanza uislamu ni mgeni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithia anapiga mfano mgeni ni yule mtu ambaye ameacha mji wake ameacha maeneo yake ambayo alikuwa anaishi alafu akaelekea kwenye maeneo mengine kwa hiyo amekwenda kwenye mji ambao ye hajulikani Lakini Uislamu pia ulipoingia umewakuta watu na tamaduni zao ukaja kusahihisha zile tamaduni kwa hiyo zile tamaduni za Uislamu zilipoingia zilionekana ni ngeni kwa watu kwa sababu ni mambo hawakuyazoea Baadaye watu walipoisoma dini wakajua kumbe huu ndio mwongozo wa Mola wetu wakaishika dini mpaka wakazoeleka kwenye jamii Hapa mtume anaposema wasayaudu ghariban Utarudi kuwa ni mgeni unaweza kukawa na moja ya maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba watu wataachana na mafundisho ya dini. Sawa Mpaka yale mafundisho ya dini yaonekane kuwa ni mapia ni mageni hayajulikani. Lakini maana ya pili waseyaudu ghariban kama baada mtume hapa anabashiri kwamba Uislamu utaendelea kuwepo wako watu watabakia wameshikilia huu Uislamu wanahangaika nao wanahangaika na sunna za Mtume wanakimbia nazo huku ndio tulisoma hadithi nyuma kwamba halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu vahirina ala alhaqi wameshikamana na haki na ni wenye kudhihiri hatowadhuru yule mwenye kuwa khalifu mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo pia hii inawapa nguvu watu wenye kushikamana na sunna inawapa nguvu watu wenye kushikamana na dini kipindi ambacho jamii imeharibika wao wakabaki kwenye msimamo wa dini inawapa nguvu fatuba lilghuraba hongera na pongezi kwa wale watakaoonekana kuwa ni wageni hadithi hii na riwaya kama mbili au tatu warawa eh, warawahu ahmad min hadithi ibni mas'ud hadithi hii hii imepokelewa na imamu ahmad katika masimlizi ya sahaba huyu, abdullah ibn mas'ud wafihi, imekuja katika riwaya bin, uh, ya imamu ahmad kila, mtume palisemwa yani mtume aliulizwa manil ghuraba ni akina nani hao wageni qala mtume akasema annuzaa'u min alqaba'ili annuzaa'u min alqaba'il ai al afradu al qala'ilu yasmuduna bil -haki. ni kundi dogo ambalo itaingangania haki au ndio wanaitwa guraba anuzau An min al ni wachache ni kundi dogo katika makabila katika jamii katika nchi katika mataifa fulani kundi dogo si wengi lakini limengangania haki wa riwayatin na katika riwaya nyingine imetajwa alghuraba'u hawao wageni ambao mtume alisema hungera yao alladhina yuslihuna idha fasadannasu ni wale watakokuwa watakokuwa salama pindi watu wakiharibika yuslihuna wanabaki kuwa ni wema idha fasadannasu watu watakapoharibika nyini wafanye kwenye maeneo ya biashara sawa kwa wale ambao ni wafanya biashara wizi katika biashara utapeli udanganyifu sumechukua hatamu kiasi kwamba unaweza kumsikia muislamu ana swali swala tano anasema utafanyaje ndio mfumo sasa hivi ndio utaratibu sa utafanyaje ndiyo, ndivyo soko lilivyo hapana usiseme hivyo kuwa ni katika wale watakao salimika pindi wengine wakifanyaje wakiharibika uongo leo katika maisha yetu imekuwa kama vile ndiyo sehemu ya maisha yetu kwa nini watu wote wanasema uongo watu wote wanachukua mikopo ya riba shekhi utafanyaje maisha ndivyo yalivyo sawa tunasema hapana irejei hadithi fatuba lilghuraba manhumul ghuraba alladhina yasluhuna idha fasada nnasu ni wale wanaobaki salama pindi watu wakifanyaje wakiharibika wakafisidika riwaya hiyo inaeleza hivyo warawahu ahmad min hadith Saadi ibn abi waqas wafihi fatuba ya lilgurabai lilghuraba'i idha fasada nnasu mtuma alisema hongera kwa wale wageni ya umaidhin wakati huo maana mtuma alikuwa anazungumza wakati wake bado uko salama hongera wakati huo watakaonekana ni wageni idha fasada nnasu pindi watu wakifanyaje wakifisidika wakiharibika tumalizie riwaya pili au huku nyuma wa wa min hadithi kathir ibn abdullah an abihi an jaddihi fatuba lilghuraba alladhina yuslihuna ma nasu min sunnati riwaya imam atirmidhi anasema mtume aliposema hongera ya wale watakaonekana ni wageni ni akina nani hawa akasema alladhina yuslihuna ni wale wanaotengeneza ma nasu yale yaliyoharibiwa na watu minsi katika sunna zangu kwa hiyo hapa mtume anawapa bishara addua wale wanaofanya kazi ya kutengeneza watu wakiharibu hongera yao nadhani kila mmoja anatamani kuwa katika kundi hili ambalo mtume kalipongeza kwa hiyo maana yake ni nini usione mambo yanaharibika ukasema mimi sio shekhe mimi sio dai kama jamii inavyosema hii kazi ya mashekh ili jukumu la mashehe bana apana swala la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jukumu la kila mmoja kila mmoja kwa nafasi yake kila mmoja kwa uwezekano wake ndio mtume akasema hata hii Alinkaru inkaru ala al-munkara lmunkar. al-munkar ina daraja man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam Fabilisanihi. fa illam yastati fa bi qalbihi wadhālika aḍa'fu al-īmān kwa hiyo usiseme ile jukumu la msheikh hapana kwa maana yeyote miongoni mwenu atakaye uona uovu jambo baya kosa linafanyika <coughs> aliondoe kwa mkono kama hawezi kuliondoa kwa mkono aliondoe kwa ulimi kwa maana azungumze aseme Ngu yangu, mche Allah ili unafanya sio sawa jambo hili ni haramu Allah amekataza mtume kakataza aseme fa in kama hawezi hata kusema fabi bi kalbihi, achukie ule uovu na kuchukia uovu maana yake ni kama tulivyosoma kwenye aya sio unachukia maovu ya mtu au aidha unamkataza anaendelea alafu anakuwa ndio sawaiba wako kuko wapi kuchukia kwa ajili ya Allah kuchukia kwa ajili ya Allah ni pamoja na kumuhama huyu muovu baada ya kumpa nasaha alafu abadilike unampa nasaha anaendelea unampa nasaha abadilike unafika pale unavunja mahusiano endapo utaona hilo linaweza kusaidia katika kubadilisha kwa hiyo hadithi hii baada ya aya tuliyosoma katika surati Hud 116 hadithi hii ya Abu Hurairah anisimulia Abu Huraira marfu'an bada alislamu ghariban wa ghariban kama bada fatuba lilghuraba katika riwaya Imam Muslim imekuja hivyo lakini riwaya Imam Ahmad imekuja mtume aliulizwa mani alghuraba ya Allah akasema annuza'u min alqaba'il na riwaya nyingine alghuraba alladhina yuslihuna idha fasada an-nas na riwaya nyingine fatuba lilghuraba yauma idhin fatuba yauma idhin lilghuraba idha fasada nasu na riwaya muhammad termidhi fatuba lilghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati kwa hiyo kuna mambo kama matatu hapa jambo la kwanza mtume amewafasiri hao ghuraba wageni watakaonekana ni wageni zama hizo kwamba ni wale wachache walio ush, walioshikilia haki kipindi ambacho watu wameipuuza haki lakini vile vile katika riwaya nyingine kwamba mtume akasema ni wale ambao eh, wanabaki salama wakati watu watakapokuwa wameharibika na riwaya ya al-guraba ni wale ambao wanatengeneza yale yaliyoharibiwa na watu kwa maana wale wenye kulingania katika eh haki na kukemea yaliyokuwa mabaya hadithi nadhani itakuwa imeeleweka haina misamiati wala iliyokuwa migumu labda kama kutakuwa na kipengele ambacho kuna mtu hajaelewa basi e, fursa ni yenu mnaweza mkauliza tuwekane sawa kabla ya ile fursa ya, ya maswali baada ya adhana Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> Naam. Hmm. an Maana yake ni kundi dogo. An-nuzaa'u min al ni kundi dogo lakini litakalo limekuwa imara katika haki. Yaani zitakuja zama watu wataharibika, watu wataishi kwa kufuata matamanio ya nafsi, dini itakuwa haina thamani kwa watu lakini kutakuwa na kundi dogo likaing'ania haki, likawa imara, likasimama imara kwenye hiyo haki ndiyo Mtume akawapa pongezi hao. Fatuba lilghurabai. Man ghurabao ya Rasulullah anuzaa min alqabail, afradu alqara'il yasmuduna bilhaq ni kundi dogo linasimama na haki ndio hao anuzau mina kabaili katika makabila katika jamii katika maeneo wanakuwepo watu wachache wameishika haki na katika faida ya kuwepo watu hao kwamba dini inahifadhiwa hivyo kwa sababu kama tulivyosoma huko nyuma yani vinapita vipindi tofauti tofauti kuna kipindi kinakuja watu wa haki wana shamiri wanakuwa na nguvu na inapita kipindi cha udhaifu batili inachukua nafasi yake wanamezwa watu wa haki lakini pamoja na hivyo wanabaki wachache ambao wameishikilia hiyo haki kipindi hicho kinapita wa hakadha ila saa. na haya ni mambo ambayo uhalisia tunauona na tunashuhudia naam Mm. tofauti. Hii inategemea ni herufi gani imetangulia. Fatuba lilghurabai. Kwa sababu ya lam lilghurabai. Sawa sawa. Alafu manhumul ghurabao. Hayo ni mambo ya kilugha lakini maana inabaki kuwa ni hiyo hiyo moja. Naam, haina maana tofauti. اه نعم وعليكم بارك الله امم امم Mmm. Hmm. Aha. Ni jambo la msingi sana hilo. Dugu anauliza waweza kuwa na mtu ana maovu fulani anayafanya. Na wewe uchoki kumlingania bana hivi sio sawa. Aidha mnafanya naye kazi biashara. Sasa miamala yake ni ya haramu, unamwambia unamtanabaisha jambo hili sio sawa sio sawa anaendelea kufanya na hachi Nikafika pahala sasa nikasema hapana. Akata udugu. Je, hii katika madhambi ya kukata udugu wa kiimani? Sawa sawa. Jawabu hapana. hiyo haingii hapo. Unapokata mahusiano, yani katika sheria kuna kitu kinaitwa muqata'. Muqata' ni mtu kumkatia mahusiano pale inapobidi au itakapoonekana kwamba ni sababu ya yeye kuacha. Sio kama nimeeleweka. Yani ukiona baada ya kusema sana, habadiliki huyo mtu, njia pekee ni kumkatia mahusiano. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu yani nimechukia kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya maslahi yangu binafsi. Nimechukia kwa ajili ya Allah, ili halina lawama. Na ndiyo pale Mtume swalla sallam alipozungumza aina ya wale watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli chake Allah akasema warajulani Tahaba fillah ijtama'a alayhi waftaraka iftaraqa Na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah Wamekutana kwa ajili ya Allah na wakatengana kwa ajili ya Allah. Kutengana kwa ajili ya Allah ndio kama uko bana. Kwa mwenendo wako huu mimi mahusiano na wewe yatakufa. Haachi. Bana badilika. Mimi sioni kama ni fakhari kuendelea kukaa na tunakula pamoja, tunaishi pamoja, tunatembea pamoja, lakini we uachi maovu yako. Mimi hapana. Nafsi yangu inakereka. Bana kama ukiendea mimi na wewe basi. Hivyo na ukamwacha kwa sababu hiyo ni jambo ambalo ni jais halina madhambi